الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أردت في خبر أرسي ذلي شاء أبو سوفين خبر وكري أية محمد تعصوك جوانديري دلاني بذي مالقرل وليس جواب موركوي بأيوه لجي أبو بكر ابن أبي قحفمو جوانديري جواب لجواب موركوي اے عمر در کې ژوند دی عمر رسول هو غیر اختیری ولې چې محمد صلی الله وسلم ژوند دی ابوبکر هم ژوند دی عمر هم ژوند دی سره خفغانده لپاره الله پرې خدلی دی به ویل شي او له بل او بل دوی یو دو دو بوتو دا په نامه باندې دوی نظراني قرباني توحید دارو د الله نبی دی ملګر له ویل جواب ورکړي ان شاء الله علی واجل زمونږ الله دې لري يقول لنا العزاء و لا عزاء لكم زمان عزاء أبي و پيريشتا و زمان رسول الله ملقر و يقول لنا المولا و لا مولا لكم زمان مولاشتا و زمان مولي برابر دي اغا بدي طريقة بانشابه زمان ملون و اوين بتاسو كي او وجل عمر زلان هو ورده جد الله دشمان دروز دو و قتلانا في الجنة زمان لار جنة لزمان و خلق اغا جهنم كي براتيري ده نوريس ابو صوفيان با يقول خبره اكرا داخل طول او عمر زغرا غرور ورو سبرش انشاء و ستاجه دې نظر دې چې تاسو به خپل مړي منډه کې هغه بر ټول مثلثي وي وګونه او کوځي دبطي کټي ما ورته امر نه کړو یا ستا جغره په خپم نه دشي غورول خبره وکړه ورسره شین شین نه د سبا غفل الله لاله واله والسلام من صبر دین من مسلک او ټټ ټټم کا عمر جنوله ورې شین چې لري شغور د خوان راغې ورده وي د شریشته وي او جونډره کومر دې جونډره قسم پنځه و بستره خبره تصدیق ز کوم را روان کال بدر کې باسم مقابلله دا لال رسول الله صلی الله علیه و سلم غباندي مخ باندې تند باندې او غکول باندې او غمس په لاستو کې ټول ملګرو مو کې شهر ابن حنیفه قسم په محمد رسول الله دا زخم چا منځلو څنګه منځلو ټول مر مرو و د شي علی سه به وباشوري فاطمه الزهرا منځلو او محمد مسلمه او برابر و دې او رسول الله واسکړي اور دې دوه غاري زخم په بندېدون نه اخرې بوځه کې وڅ سوالو رسول الله بده زخم کې ورکی خو دا الله جوړ کی دا الله نبی باندې ملګرو له بل شي داخله تعقیب کې پوکانو سوارو کده په اصل باندې کې چرته پوکانو سواري داخله کې زمو کېلو که په اصل باندې سواري لري چې میدان لوروز او ډېر نشه خبره وکړه زمون محمد رسول الله غیرتین انسانو به قسم په الله کداخله چرته په مدينه باندې اراده حمله ولرینو سره فشرکه معنا دا چې یا د 2000 په وژن سره د ملګرو یوه وژنه سات سي به عليسه برده ول رسول الله بو کانو مال سوروش الله الله قران کې الله تعالی تشوي ذکر کړی لري په زمو طریقه دا الله نبی د ملګرو له ویلې وریزې چې ګورو دا زه من زلم ثابت دی سعد بن ربي او قمندان ددن سره هغه وګرځیده په بروټي شهید و یو که بزخمی کرې سات سي برغه زه من ثابت سعد بن ربي علی دار ان تقریبا اوه مرمه لګی دل اوه غش محمد صلی الله علیه وسلم او دی غن اور سه حاضر ورته وی وی زیاده قسم په لشه د هغره د جنت وی او په محمد صلی الله علیه وسلم او لا لا عذر عند الله يوم القيامه القيامت لا او الله په وړاندې عذر ذکر نه اټس پيش نکې چې محمد الله علیه وسلم ګوره د او وی سلامیش وسیر رسول الله هو چې عمر ابن اخبد دا غنوم اغم غم شهید شو رسول الله فرمایي جنت کې دی دا په زمان فنو باندې یو بل شړیو چې الله را فارژنګي دلونه هغه ډیر څنګه وو تقریبا وت کسان د دشمنانو او ژلا اخر کې دومره درد په سخرا غه چې د توره خپل خېټه د برابرک لزان پیو شو دا په بل تر باندې زګد الله درزار پر جنگ د ډېر مهم دي شهادت جهاد مخری اگر ده رسول الله بتایید کې راغلی به ویل چې سمد عمل د محمد صم تخشیمه یو چې له تخشیم کې دم به موږ شو رسول الله دومره ویلو چې دا به د یهودو کې غره دی نور د مسلمانانو حکم په نوو کړی د مسلمانانو د قبرستانو جدا په وجه کې دفن کې ویلته ویسي دین ورسې به شهیدانو مسلوه تو ملګری شهیدان مسلشيوا شوا حضرت سیوار الله نه چې غفل ارض د دشمنانو سره ابو عامر الفاسق د دشمنانو ویل کې چې دمن د مسلمو اسنه د پلاړ خپنيش وجلوا ده د میدان په توګه باندې پروت رسول الله صلی الله علیه و رحمه الله دا غن ابو سره شهید ده اهل نه تبوسو کې ودا ولی ویز مصر یې امبستری وکړ او غسل ونه میدان للاړو به قسم په الله چې ملائکه غسل ورکي غسیل الملائکه بعد دغه نه ملګر ربی ویلي هغه دا مسلم راوته ځوانانو په حالت د هيش کې نفاس کې یده حالت کې شي سړی شهید شو هغه هم د دفن کېږي دوی بن جنازه به سنگره سنگره افسل الطريقه ذكر رسول الله کړي د لستس لس کسانو او د حمزه زله الله سره کې خو دلو به جنازه په کوله وې جامع ورنمو با سيدوینو ورنمين زي اضافه کپڑے تلره کې د قبر نور ته پراخه کې جوړه کې کم سره قرآن باندې عزت کوې د غل حد کې مخې لکړه حمزه عبد الله ابن جهش به قبر کې کو دا عبد الله او عمر ابن جمعي په قبر کې کې خو دلو به جرزه شیکنه په کوله و مر درمن شو شیخڑی کې به سره شو کړه خلک وای غیر اختیری د اوازونو وادر خلې مبارک ده د حمزه شهادت او دایغینه ورسبه خبر رسول الله و صلی الله علیه و سلم غزي کړ کړه چې غم شړل کفن ورته راغی او ګوره مصعب بن عمر او حمزه د څه لاره ځمانه کفن راوړو عبد الرحمن رو جما ته نن درس کې دا مسره ده جناب نبی کریم علیه الصلاه و چې د ټول مخلوقات ورزروت دي انسانان دی وجد ذلك كلام محمد صلى الله عليه وسلم راغب يدخلكم للهدايات راغب محمد صلى الله عليه وسلم شكل راغب يدخلكم للعلم راغب ده رسول الله تراثنا مخي وجاهلته وغمريه ودقنا بي راغب القرانه والسنه دي كلام مر من لا راون ارسلنا ذكر اسم زوجتي قران وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ممكنني لي مگر تول مخلوق فاره رحمه كل قران كريم كده خبر يذكرك شيء ده مننا و فاره رحمه ده بيت تدبير قدوار يتو ده ذاته دي يشره فاره ده وصف دي وی اورز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل نے بفرہ وکلا اسما بر کے خلا تھا ولی جتڑ تور مخلوق دا رسول الله وی کلمہ جتا وحی را ولدا امین اسما راغ زوس پر زمان نیر گم اسما خاتم نب اللہ خرابک دا سر او حدیث رسول اللہ فرمائی و انا رحمت و ازد شر رحمتم جتا صلی اللہ ما دا زمن دا اللہ فدا ڈالے دا من دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان بہ ڈالے بن پوی گنا اځه سره زه خبری خبره کوم چې یلګا الله د نبی صلی الله علیه وسلم راځو چې څومره دا به بلچا باندې خپکیږي قسم په الله چې محمد رسول الله به دا نه دغه په صنعت باندې بيدوم نه خپای کیږي دل ویل شغل اسلام ما الله ذکر خبر شي کړی دا چی اصلي نعمت اولوی نعمت شله موږ را کړی د دنیا نعمت د دنیا اطلاق نعمت دا وګورم شه زنی حدیث کې رسول رب العالمین چې کله دا انسانان پیدا کړ په مقتههم انا تولو بدران العرب کغه عجم وو خو کنه شو له الله رب اله اراده وکړه چې محمد رسول الله انسانان پیدا کړو صحابه او اله سلمان نو محمد صلى الله عليه وسلم شو دا په ټول نعمتونو کې لوی نعمت او الله فرمایي سورې جمعه کې دا خبره ذکر کړی دا چې نبی رحمه الله ویلو او هغه به ډیره تعلیم د کتاب ورکه او د قشان د سنت او ويځ کې هم وي دي ملګرو انسان چې هغه به ثابت او د دې نفس کې خراب خراب صفاتونه دا چې د قران او سنت درسون لکه الله ایستوي کتاب کې دا اثر خوځل لري رسول الله صلى الله عليه وسلم تقریبا لري کړه دا اوولنی مرتبه در ملګرو تشکیه کوله په دې طریقې شدا خراب شي بوتله د ریکول او کیسه شي بوتله وران شوله دا به څنګه ورنه کول د دعوت د وجه نه لوحسلا شی خلکو د محمد صلی الله علیه وسلم نبی ومني او دابد بله الله رحمت ګورم علي د الله رسول په خبره کې دا زمونږ د الله قدر په دې کې دا سورې حج کې چې الله دا خبره ذکر کړې دا چې یو سړی د محمد رسول الله خبره اومني دا ارچه په خبره باندې د رسول الله خبره راوچته کې لکه شاول اوله سي فرمایشه در امام ابو حنیفه د مشه کې او قوي عالم چې وصل باندې قران او سنت موجوده او موږ د بچا خبر راوالو د پریدو قیامت کې شور دل پی شو پښکلې شو بلکې امام ابو ری فرمایته لای په خلافت دا خبره په قران او سنت باندې وکړې کډې غځل چرته برابر او په به ها کې برابر نه وي څه لری کوي حق زي امام شافعي شه امام مالک ابن حنبل او ار مسلم باندې د څه نظریه واقعده ولري څوري شورک الله را خبره ذکر کړه د هلته به شری ونی دي چې دا قران او سنت راځوري په دې او خلق او ملګری او د خلکو عقله کولو چرته برابر ونه به حامل په کوو ک برابر نو ایسه دی خپل کاری زموږ سره دا لوی نعمتو پورې نعمت لیکن د دې انسان نشته کول عمر دې له خپل دې د الله د رسول خبر اما ته د منځ خبر پیراولای اندی به عادت پیراولای دی د انسان سبد رسول الله سره برابر دی چې ساده خبره می ټو ټو ټکړه دی او بل څه پر خبره د پاره دی شریف بسړ د محمد رسول الله قدر او وقار شته دی دا اسې دعوی کوي حدیث کړه رسول الله فرمایي و ان من المؤمنین بعضی په دې مؤمنانو کې من هغه څوک دی یلی نو لی قلبه شی نرمیږي مال د هغه زړه زړه نرمیږي محمد صلی الله علیه و سلم په شریعه باندې رسول الله د دا سنت داغه احادیس دا او داغه دا سنت په عمل باندې چې کله په انسان کې خوشحالي راځي بشر کې ایمان دی خو چې کله یو سړی د محمد صلی الله علیه و او د دې زړه کې قرباني خپه شو دغه الله د حدیثه معلومیږي چې دا, دا سړی بیمانه دی او قران کې الله هم فرمایي الله سنت لګیت نویل سره که الله فرمایي او رسول الله بده حديث کې من المؤمنین من مان یلی نو لی قلبهه قلبهه باسه په چې اسما ته شک لري کېږي نو بده وخت ده دا کې د غره ده کې ایمان بهشته یاره دی باندې خوري مانونه تلای دخل کې ایمان نه بتاله داسمه دا تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه ایمان پته تلای کېږي چې یقیني مان دې کوه چې دروغي ویلې یقیني ایمان دارغه به خوشاله شي الحمدلله به وایي مجلس کې محمد در رسول الله تشکیله ونشی د عمر شپ تشکیله ونشی د مجلس سره به خیر ده من د شی وایو چې د رسول الله رتا تشکیله لپاره ک انسان دا ټول عمر ورکه اون دا کم دی چې وقته د شین خاص کوي چې لکه په دې کاله کې او مې شو بده مېش کې واش په یو وقته بلکې په هر مجلس کې د محمد صلی الله علیه وسلم تشکیرا دا قبول پکار دی اون د رسول الله حق من اذا کولي نشو څنګه من سر الله احسانات له الله احسان دغه نروسوبه ټکلدا مکه کېود مکه نه بلارو د مدینه په تر باندې altitude د بدل غزاو شوب د وحکم اسلامه شروع کړي وا د دې په وړاندې اوی که سره د محمد رسول الله شهیدان شول ځکه لوځاس ولا دي چې د رسول الله ملګری ولي شهیدان شول د مجاهدين ولي شهیدان کې ستاموشبتون امبال ولريزي اولامون فديكي شيري فيديجي گركدي تقريبا قران كريم شيكل انسان مغووري سوره الامران كيش پيتا ايتنا شام كمو الله رلي گليلي الله مومنان لتسلي ورتي دلا دلو سوجو قوي اولاني مسل بقداوا الاختبارا رب العالمين فدي بندگانو بند امتحان كي امون توشوت الله به امتحان كي الله بدوگش امتحان دي يو كيسما امتحان دامن تشريعي جي دعوت دي روزا او بل تک منیز منقدر اختیار کې نه لکه مرزه او صحت و غیره د رضاوو کې انموږ امتحان کې شولی الله مغوري چې داخله د صبر او د ټینګې دی کړې من موږ الله به امتحان په دې مناسبت باندې کې چې موږ درځان معلومه ځک موږ الله له معلومه یو او رب العالمین موږ یې خلک له کې چې داسمه بندهګان ګره تقشاندی او زموږ تربيت کې یکلې مصیبتونه باندې ولي صلی الله وسلم تربيت لږ برابرې دی مثال په خارج کې دا دی لکه سرزر قران کې الله سوره رات چې کله سرګر له ورولې په دې ور کې اې شوې سوزې سوزې تر دې پورې چې خالص دا زرګر چې دا سر زر بده ور کې ورا چې دا د محبت د وجه نه کنه د غسر وران الله محبت د وجه نه چې ګڼه تی جوړ کی به زنا نه نه ورونه استعمال کی کم انسان چې رب العالمین له وريدي اشد البلايا علی الانبیاء ثم لمصلف لمصل او كما قال شخط تقالب وتقالب او اول پن بیا ورزي بیا اغه انسان نشي به ول نه زیری او به بل او به بل چې دامن غوتو چې دومره یې چې وځنه چې موږ دې موند کې نقصان دي کم زورته نه یو کله چې کې دې چې څنګه به په خپل تر شي د امتحان دیو اثر کرا زیو ار سر دا مشبه در رب العالمی قول ورشی ورطویش زبا شابانی ورشی ویز ما با دوستانو بانی ورشی صبر وکنو ایستا بیداری جو چتشش صبر پکار دیو او ار وقت دا پارا بیدا امتحانا خلاص منگ اللہ دا شریف دیو مال کراولی کلیب بچو کراولی مال دیو ایستا ورکش دیو مال بطل ریو منګ الله صبر وکړي کله کله چې هغه کمال وي د انسان لورکیږي ته امتحان کې اجو دا صبر الله وح الا الله یو دا که الله څنګه د زسم الله تعالی کې خل بشي کې راشي په تور مثال السلام دی السلام تقریبا اته کرښه خو جداش د امتحانو د شپه چې دی کله د صلیبري په بدن باندې ولهګي ایوب لري سره د امتحانتو او کچې اتل <سؤال> اسکلانه جوړو حدیث کې راځي کله خفاج رسول الله پرمې وي کتا سو انسان در خادمې په دې شوره کې وردل نه شي یله الله په شی موجی سره ورولي چې د حالات دشمن وروندي کی او دله ضرر ور کی الله به درجه اوچته شي څوک ابو بکر د دې بیان په صحانه صبر ور پر دې صبر باندې موږ الله کو مکر اجا په صبر باندې راځي په تقوا باندې خرجی حسن باندې راځي د محمد رسول الله په دریبه باندې راجو په اخلاص صبر دا مانه چې مشکل درڅورې شو جزي فزي باندې کوي پکم شي باندې چې څنګه الله ته مکلف کړي اغه بلا بې کوای او د ګنا له چې مانه کړي بځا غنځان ساته او د ګرانه سره مې وسو مانه چې صاحب خو پرېدا هغه بده شي د الله نه بحیا کوي د ګنا په سره علم ولري او د علم القرآن <سؤال> والسنة بولری وړو وړو مېدونې بو ساتي دار چا پره کول مری کوي قوي ایمان کله چې دا نس کورونه موجود شي دا sene به الله رغونانه ملکی او دین د یمن الله سفیم راولې نتیجه دار و تلا چله په هوت دا ملګری شیطان شو محمد رسول الله دغه غون مبارک او دغه دا شونه مبارک او تنده اوګه دا ځخنه شو وجه صدا الله مونږ ټول انسانان په امتحان کې اچولې او چې الله درجی اونچته دي صحابه د بهو درجی کوچو چدي الله به موږ خبره کوي زما پیادار کله کله ملګری شهیدان شي اسيران لکه په وحقي چې شهیدان شو زخمیان اې دي لوې خوستا وځدار رب العالمین ځان لك غونډې انتخابي ک غونډې تاسو به توري مسبه او سم خالي چې څو بده کوشو په محلګه نکان خلي کو چیرته بازار غلاګر او رحزن غر اورن خلک ته خلک ک زمونږ اعلان دغه شند نکان نک خلې زله انتخابي غرزنه اخلي غره کیدا حدیث کی رضی رسول اللہ فرمائی ویشکل د مؤذن اذان کیږي او سړي جواب ورکړي به ما درو دی ویله به اق معلومات وای ویله مس سفارش واجب شو او مال سوال د وشیلی وکي وشل د الله په خو کې نشي روزبدا یو بل در بندا کونه رب العالمین انت بوجو انا ارجو من ست انشاء بزومه حدیث کی رضی رسول اللہ فرمائی به فورزه رحمت و دابا چې سره د باز خلکو د عمل د وجنه دا, دا دمر انسان د خليبره پریوي لیکن دې مثال دی اوسړي شهید شو دربر عالمي په لار کې او بس موږ شوو په کور کې مرشور شهید الله سند رجيور کې لیکن دې وی درجه دې بل په ما بین کې دومره مسافه نه کې زمکه نتیجه هر او ثلاث رب العالمین کلفه دې بندګانو باندې امتحان را ولي چې ځان له ټګا ونده انتخاب شهیدان اسيران زندانونو کې پراته رسول الله فرمایي مزمنه امت نه بد شي انساناني چې د هغه یې په دې لاسونو الله به جنت نه بوزي همدا که دغه شهېدان دي درېبه ون شافې دا ولا مو د آجګر کړې دا توجو کله کله به د مشاهیدونو باندې له مشکله سره ولې جوړ تورک شي سخشي شهېدان وشه وسیرو جو دښمنه لړې څخه غلبه ورګې دا د دې وجه نه د اداکار کې چې ارسړې د اسلام کې داخلي دا امتحان نه راوستي نو تاون کلمه ولې ما په مې له امتحان راولي شي کوم منافقان خلې بیا کې ووټ کې يدي مسانداري ادله بيوبير مسلوج كلام رسول الله الجميل برزمه ياخذ بينا رابطو عقب ولا دخل كل محمد عمر عليه السلام ذاك تسري دو دا مقصد بده بده كي نو تشويق نو بده يخلقوا ملكي بخول لكن في اوت كنشكاروش كل كسان اغي وگر زول عبد الله صبرتو للجهاد وكا نو ييغم بيد يفوقا لذا الله وللولي اې و چې او دا راشه ډیر انسان چې هغه چې داوی ایمان کوي او ډیر کسه کیسه ګیره په خوله وی او دا کشن کیسه کیسه پټګي وی والی واه وکلا چې امتحان کې واقع شو موږ الله ایسه او خو یول هغه خلک چې د کوپر سره پټ کار باندې راغلی وو لاره د کوپر تر څوره بیرغ لا نه ونیدل استکه خلق الله موږ راکره کوي اې دی دا خبره موږ په خلاص معلومه شوړه او دا فائدته خلکو د مخکې څومره پوزیشن شوی اسلام په تایید کې الله درزه راफार او چې کوم الله درزه راफार یا وسم برقرار ولار دی په میدان مې د هیڅ کی او یا هغه شيدان چې الله دی وجه را کاور نه کولی رسول الله فرمایو سود جان ما کوي چې علماء یو لوښمه صفه پات دي شو ولدي شو عملو جهنم لرا کوي هکسب بالعکس ته انسان خاتمهونه خاتمه څلورمه پیدا علماء دا ذکر کړی دا په دې مسمنانو باندې دا مشکله زمغه الله ذکر او ولي چې بده انسان بده نڅ بېش ارشدې کاغه د ایدوګا مشاهدوکبل له ذرب العالمین له څنګه نظر کړ چې په خپل اسيحه باندې په خپل ځواني چالاکي باندې ټوله اعتبار او بروسور شروع کړي د نفت کیو کې سنتلوي والي دا به څه له تعاون ورکي زموږ انسان عزيز ده د محمد رسول الله تعالی شو ګورې د اول لولي اخره فورې عاجز او عاجز او عاجز ټول رسول الله د عجزیت کړو په رب العالمین لا فدي کیفیات مالي قران کریم کریم پر عالمین <سؤال> دی جنتونو مبارک فرمایله جنت داخل <سؤال> شو واجب <سؤال> سبا دی منزونکا ولو دغشند الله قبر من له ذلنه یریدله واجب دی پکوا او کفر جہنم نه لاله <سؤال> ولې زکه د او په اهل کې مسور اپ دا لذ وجن انکار کو دغره دلایل انکار کو د قیامت نه انکار کو دغره دلایل انکار کو له کله د حالت الله راولی دا بدمصيبونه د نفسو نفسون وجې لازمه تربيت نشي پنځبه واجب پر او وخت شو کله کله د عمل غري شه دان شه الله باز خلق زنده شهیدان انتخابای شهیدان جوړی زنده نشي دا شاهد خو دې شهید چې ارش لري او غلي الله وري دا زموږ الله په ځنځی په چا باندې وشی ان سوار بړي کې شهیدان شو وجه دا چې بړي کې ایمان او د قجاکه س اخلاق مګه او خدمت ته حکومت بلګري چې دا ماده موجوده زمونږه له اجازه نه رخصت شي تاسو ته وګورئ چې څومره سړې نیک غذر رب العالمین دې دل نووالي رخصتیک دا ابو بکر جل او په وخت کې اکثر کور راشه دین سره قران قرائن نه كانوا نه ما دا وسره حال مجاهد دی عمل چې وګرو عمل چې وګورې زموته دا, دا عمل اغكي اغكي دا وګورې زموته اسمن فرق روجي اغه نشي تلاوتونه هغه کوي منځونه هغه کوي دا نظر سره پر خپل سر ولا نکړې د وجدات چې دا کسره کې شي په تل به کې موجود نه سم الله ایزه لای انتخاب وي او یخصو رسول الله فرمای الله دعوت سي وسات سي ذا جنات من سر غوري شمن قال لفظان ورساء اعلان ورتكاي ذا قبر ذا بيقبر نكاع ابي جهنم لا يقلي ذا غد سفارش او كسا اخلاقه شوف الانسان موجود نسمن الله اذا انسان ظن نوالي ولكي سا اخلاق بالدليل في دراجي يو بهذا تعلموا ذلك تلغني كي في درندي ذا سريد ايمان حفاضه ربانيكي ب دين الاسلام دي كي انسان مشتري رباني فيداكي وكسا اخلاق ولي السلام عائشه فرمي وكان خلقه محمد رسول الله اخلاق قرانه يو سر سلسل رحمك تقيت كوا زلند تو ته چې پوهیږي چې موجوده داخله در باندې خوشاله <سؤال> ده که ساخلا کوچنی هیڅ څه خپه چې دا کې ساخلا د دولس عالمي بچي کې موجوده در کې ساخلا خو ولده کتابوره بچي کې موجوده نه ده په داخلا کې د ځن سره یې سره بالکل بریل کې ځای ورکړي یو ځذب انسان کې توازن عجیبي اول دیم صرف الله د نظر رسول خبره مانا له دریم شکل په انسان کې حیاوي او سرون د الله په بندګانو باندې شفقات مانا د توري پوهیږي چې پری استعمالي او د قشنه دعوت دعوت او پینځم د انسان پر رکی رحمتي شپغم شکل بده چې صبر ماده موجوده وي وند نیکانو خلکو احترام او دموشتانو اکرام او عزت په دې ځل کې وی او اتم دغه شند خپل شګر د الله د ندر سند هک برابر چل... برابر کړي او نه هم به دې کورونه کې ځم او لسم د پت ګمانین ځان ستي د خپل امرنا په امر باندې مگر تر څو به تاسو به ګی پیدا کړي ته ځم پیټه ډکا لسم حصد د ځان ستي او لسم د جبهه حفاظت نو الله به کې شهیدان نوول ای الله شهیدان کړل شګموجه علماء دب کې ګر پیدا وې د احد په مسلک شګما فائدہ الله د کافراون سره د پرېجب د خپل کوپر کې که بغاوت لورور او مومنان شي کې چې یو بدرجو چې تشه او غوښه به سبي تراس باندې شکاولې ووم د دې وزن الله لا توجه یو سړی او وغم ته هان کې واقع دي ارسل د شینې غرب وبش الله کله کله انت هر واقع کې ما کان الله نه رب العالمین چې تاسو فريدي علامه انتم علیه چې تاسو په کوم حالات کې تردی پر چې او طيب جدا دي جهاد فرض کې طيب ان انسان هغه دنده د وشه توله فرق سر او مال نه تیر شي ارته بسان دې چې ما الله فرمي من پک نه یو یو قسمته او نه د د مامین درو ضد اول کافر لا او اته من اشرف یاده بگیره تاوج او هک کنا شامه سلام معلومه شو چی کافر په دې خپل کفر کې انتهایی استدراج او بغاوت لورې شي اغه څنګه پرون عليه الانتما شته شکل وجه له رسول الله فرمایي ته سوغج نه په ټوله طریقه باندې او وجه نه وقاغه شکل چې دیږي ور سور کې ور ته ورته سور کې شي بالکل سور ور ودرځو یو بچې را واقس برې دې کې ورغه ورځو د څه امتحان دې او اخر دې به کې اواز سره دې پکې ورغه فبل التاريخ هذا وجه لك كذا لا ولكن هذا بوجهك انسان الله فراني عذر فيشكي الله وتعذر علينا ختمك سميره الاهج ده اولاني شهيد لا ابو جهل لاوني وابو جهل لاوني ولا عليه اللعنه في ورده يوا في ورته لا كده كده كده ده بل ورته بل في ورته لا ولا زي را قبل التاريخ شيء كذا شوف ميدان كوتراولي فيش تيبي قداي ده دي وجنا اذا كافر بده يقبل كوبري مقابل مسؤوليه صاحبك حتا تردی پوری دشی خلاص ته څنګه مسلمان نه خوندون اخلی نو کان کی اوباشو کان زولندی دخصندم پر ورده منگی تڑی او دا قشن غخونو اوباشو په دخصندم کوردا څنګه وگزور دن نه کین ستنی ور دن نه کین اورو زورو چې د دې انسان د کوبر انتحال اورو راشګیدامو تاسو شرده بدین السلام علیکم قربانی ور کړی معموله انتظار کوي چې ګرمي او یخیدا ها هو تر کړی رسول الله ملګری وی رسول الله رسول مقابل کې جنگی درې ویل اسلام له غرو مخکې بیا او باندې الله دښمن ته و نا را او شول او څه پګی حلال شول کایحیا او شول کایغه والد شه د شی د من په څو ځمن بې انتظار سي ډوډې شته ډوډې نشته ورا کوچر ده مینه کو کمشي کې بډیره ګټه او بچي ما ملګرو نشي الله ماغه سږم ته انکه واقعي 17 تر سلپسالینو تاریخ وګورم بیا او د صحابه او زموږ د دې مشرانو د قشندې مجاهدینو سره به ایمان معلوم شي چې دا په کومه مرتبه کې رسول الله فرمای بترین انسان په انسانانو کې عقل دي پیغمبر رزيک شغله وښنه و درځي شدلې وښش د انسان شې بیا وژد و زه به د در انسان بیا وشل او نهمه وجه الله دا ذکر کړی دا وی تاسو په خپل دعاده شهادت کوي انس په نظر صادن نبي وقاسيريوا عبد الله مجهشيري ويلا ويسبام ديش قوي کافر سره واړا چ په جګړه آخر کې اسما شهيد کې پوزه مي غصه کې غوبونه مي غڅ کې ودقشنداشون مي غصه کې ودخېټه مي چيري چيري کې امغه كار به و همزه شپدي کې فدمن شهيد شي سيلبي واجه حن ضرره زنه هو اغبدي کې فدمن نه نو مستشفي نه و وجدوه شي ابو عامر الفاسق دغه غفلارو د کافيران سره په سبب نه رسول الله بادا ویلی ويزد اپون غنشي شي شي 5 ونده 5 شي شي 5 ونده 5 شي شي 5 ونده 5 شي عمر سه بادا ویلي الله مال شحضرت راګه ستا بديلار کي او لسمنا شاو جذالا دنو ديرا پیدا چکهله د امیر او د قماندان او ملګری له حاصله به نقصان رسیږي ځکه د نورمات باندې محمد رسول الله د عبدالله په قیادت کې د 50 کس څنګه کې نوولی و لیکن دې ملګری اجتهادي مسلې د وجنې سره کټه شو رز... امیر خبره تې اگر کله د الله نبی وویل وکمرغان مونږ تټ نه براځي کومه ورزو امن نه که دشمنان مونږ د اسونو د پولاندې اچو نه براځي په اجتهادي مسله وجه راکټه دا څومره نقصان ورشي ظاهري م انا دا شولا چې الله تعالی په خپل دا بازي حرکتونو کې زیږیدو وجه را تاوان ورشي نه ولاخه پکې کې دا مسله شکل هوښه نو په دې کې کاپران راځنه ورشي او ویل چې محمد رسول الله باندې حمله وکړ دا اخري گزارنه ورته ول پکاله چې رسول الله مکی دی نشي د شوم په دغه عملیاتو کې هم را او التا دم عبد ابن معبد ال خزایک او اسبن بده منورو برو خور زانو هغه ووته کېدو او طلحه چې د قویلد زمانه و د بني اسد قبلینه خلق راځم او نور ملګري چې په محمد صلی الله خط کمزور شو دا رسول الله څخه خبر شو نو دا ابو ابن عبد الرسول المغزونی په قیادت کې 500 مجاهدين په څورولېګل هغه غزره شوره لقبته کې درو کړل الی او کان اوګړی بشي و غیره نه ځان سره راوست مشکل اندازه راوستي دا په هک ځخمی شو دا څنګه مشي فرار شي ته دوه ته دوه ته دوه تر دې پر نو ام سلمہ په خپل فرمایي مې وزلانس ما خپل راتله تر څو فرش ما سره بده شراکه شي 200 نه شې مړي ساوی او جړی بچي دا نور زننده دې شراذل سي برابرې رسول الله فرمایي شي کما سنان هغه بده ملک شډګانی کې او دا چې وږي ونه وغيره 20 اور از قیامت بلادی زمانہ د وحور کبی شروع و یا څومره خطرناکه خبر و دې خو خلک نه مې د ما نه رح شفقته کړې دلانه به ورته ویلې چې کم کور نشی تاسو وکړته و تیرې هغه کور لري مراوله لري مسلمانانه داد وکړې هجرت کړې دې یا د اوچت سړیو قیمتي سړیو ناشنا او مال به چې ان للہ و ان الیہ راجعون دا او دې چې الله ما جر فی مصیبتي واخلفنی یا واخلفنی خيرا منها رب ما لذ دین غیر راکبه ما محمد رسولتا به دریو خو ومن شلا غرمه ما په چرته دا خبر و چې ابو سلمانه په غور سړی ورا سړې وي دا وخت وکړه دې مهاجرو وي مکه کوم شکل دا و پات شو سرګي په پټې کې رسول الله دلبکنه وو فترو دي کورلمه وو فتره تعزي وکړه د محمد رسول الله نشه تعزيات ډیر درس کې مداوي لري د دې باندې چې لګټونه دې بيځګي کې خو دلې شو مي زنه او مناسبه را وستل شو تر کو دوه بو کو دا تاريخ د زنه خلکو دې دې جوړدنه کړې دي ساده محمد رسول الله سيرت لکه څنګه چې د صعب سي مور لکنه او د کشن دې سنان له کله سما عيد ترشو څلور مې چې لاس ورته محمد رسول ما د اوجر ګوکراو وایي څه چې په نکاو واخ سم نو مال هغه خبره معلومه شو چې رسول الله مال دشي ویلي وې دشي دعا ان شاء الله غرم على ذنا كا يقينا انسان ما لقى محمد صلى الله عليه وسلم بيد حدود حزب ما بينك وينك المسافهها ودي كي توقع من جولي حمراوله او دقش عندها بما ثلماء او ثلحف ولزمان بيد قيادتك محمد رسول الله صلى الله عليه واله ورسله يبلو واقع ودنوري شغدري مسجدنا ان شاء الله او راجماشو اكف بيو باقي بياكم وقال له برزت امام طاسره محمد رسول الله الله تعالى خير خلقه محمد والي وصحبه اجمعين